Susi bu Mekke'den azil olmuştur 5 a bağıışştıyan ve Mehriban Allah'ın adıyla bu hagi biz onu Gadri gecesi azil ettik ya peygamber sen ne bilirsen ki Gedri gecesi nedir bu Gadri min aydan daha qeyrlidir. O gecə mələhlər və ruh Rəbbinin izni ilə həmin gündən gələn ilin qədr gecəsinə dək dünyada baş verəcək hər bir işdən dolayı Allah tərgahından əmirlər alaraq və ondan hali olaraq yerə inərlər. O gecə yeri sökülənə kimi büsbütün salam attıq Əmin amanlıqdır Qədri gecəsi heç bir bəla nazil olmaz O bütünlüklə xeyir bərəkətdən ibarətdir O gecə mələhlər yeryüzündə gəzib Allahın mühlis bəndələrinə salam verərlər Buna görə də qədri gecəsi Səhərə qədər oyaq qalıb İbadət etmək lazımdır